trebuie să discutăm astăzi, e musai să discutăm astăzi despre teribilul accident de pe autostrada a 2 de sâmbătă dimineața, când în condiții de ceață trebuie să fie aflat și dumneavoastră până în această oră un număr de aproape 30 de mașini s-au făcut zob unele în altele, morți, răniți. Nu ăsta este scopul acestei discuții. Sigur, există emoție mare în momentul în care se produc astfel de tragedii dar ceea ce vreau să discutăm noi astăzi, de fapt sunt teme de educație rutieră dincolo de ceea ce privește codul, de ceea ce prevede codul rutier pentru că noi toți în fiecare zi, în trafic ne lovim de diferite probleme. după ce inițial, apropo de accidentul ăsta, după ce inițial s-a crezut că cineva a ieșit dintr-o benzinărie și că nu a folosit banda de accelerare și a intrat direct pe autostradă fiind lovit din spate de cineva care venea cu viteză Până la urmă, mă rog, lucrurile s-au dovedit un pic altfel încă se fac cercetări. Se pare că prima mașină lovită a fost o mașină care circula cu 30 la oră pe banda de depășire, pe banda a doua autostrăzii, cum ar veni, sau banda de viteză, cum mi se mai spune. De fapt, erau mai multe mașini care ocupaseră ambele benzi, ceață, cineva a venit din spate, nu e clar cu ce viteză a venit din spate, l-a lovit nu foarte rău, dar l-a lovit, iar mai departe toate mașinile care au venit în condiții de ceață s-au lovit de mașinile de primele mașini lovite. Acum eu aș vrea să aducem neapărat în discuție, pentru că e o temă în general, în general ocolită în România, și între șoferi, și între șofer și pietoni, există o demonizare masivă a celor care merg cu viteză și pe bună dreptate zic eu. Dar nimeni nu vorbește despre cei cu care cei care merg cu viteză mai mică decât cea legală. Poliția, în general, nu se preocupă. Eu n-am auzit foarte des de oameni care au fost amendați pentru că mergeau cu o viteză mai mică. Asta, deși codul rutier prevede ca și contravenție situația în care cineva, fără motiv, în mod nejustificat, circulă cu uh, mai mult de 10 km h oră, mai puțin decât viteza legală în rocul respectiv. Deci, dacă mergi, de exemplu, în localitate cu mai puțin de 40 la oră, că e 50 regula, da? poliția trebuie să te amendeze. Pe de altă parte, în România avem tot felul de mașini cărora nu mai poți să le ceri să meargă cu peste 50 la oră sau 60 la oră în afara localității că le fierbe motorul. E o realitate a țării noastre. Cum trec mașinile alea ITP-ul, e o altă discuție. Tot în România avem foarte multe drumuri naționale care trec prin sate, de fapt toate drumurile naționale, aproape toate, trec prin sate în România după lăsarea întunericului. În sate circulă și bicicliști fără reflectorizante, căruțe nu mai vorbim. Sărace agenți rutiere ar trebui păștea tot să amendeze. Iarăși, n-am auzit foarte dese situații de acest fel. Doamnelor și domnilor, vă invit astăzi să sunați la 0372069599 și să spuneți care din punctul noastră de vedere este cea mai, cea mai periculoasă situație întâlnită de dumneavoastră în experiența de trafic sau... În experiența de, pie de pieton, de ce nu? Trebuie să discutăm și astfel de situații. Altfel spus, ce vă enervează cel mai rău în trafic? Să vorbim însă de contravenții, așa cum precizam, faptul că doamnele conduc sau că tinerii conduc nu este o contravenție. Bună ziua, Radu! Bună ziua, vă salut! Vă ascultăm, Radu! Cu părere de rău pentru tot accidentul întâmplat, fericitări pentru emisiune. Eu stau în afara Bucureștiului pe Autostrada 1. În fiecare zi, dimineață, seara, când vin, când plec la servici, fac niște kilometri. Uh -huh. Vreau să mă credeți cel puțin că mă întorc pe autostradă să intru în București, zona aceea de Horba, carturi, ce mai e acolo. Da. De pe banda 1, de pe aia, ție, țies în secunda 2, pe banda 2, cu 60, cu 40. Foarte tragică, da ce s-a întâmplat. ce știu eu, pe toată zona aia există benzi de accelerare. Deci, pe tot anul, câte accidente s-au întâmplat pe acolo... Dacă constatați dumneavoastră în stați undeva tot anul, cât, cu victime, cu de toate. Toți o duc și trec pe lângă ei și le mai dau un clasun. Oameni cu copii în mașină, oameni de 40 de ani, de 30, de 50, îmi dă din mână, mă înjură. Dar nu e normal să ești fix în banda 2, cum a merg și pe ceață pe banda 2. Nu există banda 2, trebuie să o lași liberă, nu contează că mergi cu legal cu 130, nu? Banda a 2 ai depășit și... Se numește bandă de depășire sau de avansare, în sensul ăsta? Dacă nu, deci dacă mergi doar pe banda 3, chiar că mergi cu 130 la ore, este contravenție. Ai bandă doar de depășire, nu de stat pe ea. Indiferent viteza legală cu care circul. Dar dacă, dar dacă, cum se întâmplă destul de des, și pe a 2 și pe a 1, din ce știu eu, s-ar putea și pe a 3, nu știu bine, această autostradă a 3 cum le știu, pe astea două. Dacă pe banda întâi sunt mai multe valuri în asfalt decât pe banda a doua? Ha? Astea sunt adevărat și din cauza valurilor într-adevăr multe sunt pe banda 2. De acord. Iată. De acord noastră. Și când intră un București pe autostradă, dacă autobuz e oprit în stația la de-a mers pe banda 1, în secunda a 2 dă semnal și s-a băgat pe banda 2. Deci n -a așteaptă de niciun fel. 20 secunde, dacă le faci, petrele sunt o avere. Ieșirea direct pe banda de devansare spune Radu, mulțumesc. 0372069599 sunt pline liniile și vă rog să scurtăm pe cât posibil mesajele ca să vorbească cât mai multă lume astăzi. Bună ziua, Ciobi! Bună ziua, domnul Moise! Vă ascultăm. Scuzați, este prinsul prima oară când direct la noastră. Să știți că eu conduc de peste 21 de ani, conduc în toată țara asta, și ziua și noaptea, pentru mine cel mai periculos, mai ales noaptea sunt animalele lăsate nesupravegheate. Câini, în special. Uh, nu câini. eu am întâlnit uh, o, o vacă, efectiv o vacă care stătea culcată pe banda mea de mers. rocul meu a fost că nu a nimic din față și am putut să aprind fața lungă. Uh, am întâlnit cai, am întâlnit uh, sunt, sunt multe, sunt multe probleme. Uh, Multe probleme. Stai să vă spun apropo de chestiunea asta seară era o știre Nu știu ce s-a mai întâmplat de aseară și până acum Undeva într-o localitate Aflată la granița dintre Timi și Caraș-Severin O femeie care avea unele probleme psihice Și care avea obiceiul să se pună jos pe șosea A fost buvită de o mașină Mă rog, era o alertă de tipul că Poliția îl căuta pe șofer că fugise de la locul faptei În sensul ăsta dar da, în România găsești da. foarte multe lucruri pe șosea. Ce e de făcut? Păi nu știu, eu n-am văzut niciodată, de exemplu, zonele, în, în zonele de lângă state, mai ales da. acum când sunt campaniile acestea, să vadă, să, să, să se oprească un echipaj, să, să, să vadă ce se întâmplă. De exemplu, ies utilajele de pe câmp pe șosea cu ruțile de noroi. Asta de... e cea mai mică problemă. Așa cum spuneați dumneavoastră mai devreme, da, întâlnești și cai care vin din Pășune direct pe drumul național. Eu știu astfel de situație lângă orașul, așa se numește el, Răcari, din județul Dâmbovița. Se întâmplă frecvent. Nu știu dacă cineva îi amendează pe proprietarii cailor respectivi, dar din ce am auzit și dacă îi amendează, s-ar putea să nu plătească amenziile. Amen Codruț, bună ziua! Bună ziua Moise, Vă ascultăm. ați ajuns la punctul nevralgic. Nu știu dacă cineva îi amendează. Pe mine mă îngrozește mult mai tare, în care de responsabilitate, bineînțeles că în trafic se greșește mult și avem multe conduite poate incorrecte. Dar avem și o instituție a statului abilitată să facă ordine aici, adică o plătim. Eu mi-am că cât de multe mașini are poliția rutieră. Nu are, parte n -n are atât de multe. Ba chiar, uite, un, un ziar online a propus, tocmai evaluând situația și a infrastructurii și a e, echipajelor pe care le are poliția Uh, uite, de data asta la intervenție Chiar s-au descurcat extraordinar Adică au trimis motocicliștii care au scos Mașinile de pe autostradă Care erau blocate acolo Nu prea discutăm de astfel de situații Când fac greșeli observăm cu toți Poate ar trebui să le dăm și credit atunci când merită Dar uh, publicația Puterea pe bună dreptate Observa că, dune la ce există În țara asta în mod normal când e ceață Ar trebui închisă autostrada. Asta e soluție nu cred că e o soluție neapărat. Se poate rula în condiții de siguranță. Bineînțeles, nu în condițiile firești de rulaj pe autostradă, Adică nu costă 30. Dar eu vă spun că am circulat pe autostrada A2 în vară și am întâlnit două echipaje la pândă și cam atât, în 200 și bine de km. La pândă e un mod extrem niciodată. de subiectiv de formulare. Era un patrulare, no, probabil. Știu. Cum definiți la asta pânda? O știu toți șoferii, adică mașina ascunsă, și mai încolo, în prima parte. Toți parcare. am vrea să ne ia radarul la vedere, dacă s-ar putea. Uh, nu neapărat. Uh, nu e vorba de a ne lua la vedere. E vorba că pe lângă astea ar trebui să existe mașinile de patrulare. Eu vă spun că poliția rutieră are foarte multe mașini. Eu mi-amintesc și amintiți-vă scandalul de acum vreo 5 ani, când își luaseră vreo 2000 de loganuri de la brec. I-am părțit să 2000 la numărul de județe și o să vedeți că au un număr consistent de mașini. Nu mai vorbim de mașinile la sport cu care se mai laudă pe la expoziții. Nu, eu cred că sunt destul de mult, dar știu și aici chiar sunt foarte convins că stau foarte mult în birou, stau foarte mult pe lângă subiect. Nu cred că este așa un... cum spuneți dumneavoastră. Nu vă contrazic, dar eu mi-amintesc puțin altceva. Sunt două, trei 4-5 mașini pe județ din alea, cum ziceți dumneavoastră, loganuri MCV cu radare PL. A fost într -au fost niște scandaluri multe legate de achizițiile pe care poliția română le-a făcut, dar eu mi-amintesc că era vorba de vreo 600 de loganuri, nu MCV-uri de care au fost luate pentru poliția rurală. Dar asta pe vremea lui Blaga. A mai fost un scandal, e adevărat, și după aceea, cum spuneți. Soluția ce deci, ar fi să-i scoatem pe polițiști la muncă, zice Codruț. Alin, sunteți de aceeași părere? Bună ziua. Bună ziua, domnul moise. Domnul Moise, eu am două... Nu sunt de ce eu am două moise care sunt... Două... Hai să amem un pic de emoție. Două chestii care sunt uh, nelămurite. Domnul instructor auto, când învață niște șoferi. Da. Deci nu știu să folosească banda de urgență pe o autostradă. Întâmplător eram în zona de intrare în București, de la Carpul vorba partea aia unde da. înainte. Eram pe banda din mijloc, aia de lângă, prin banda 1, banda 2 de la așa drumul așa. Venea ambulanța pe ambele benzi, banda 1 și banda 2, cu Giorofa. pe drumul, cu toate sistemele pornite, făcea blitzul să ne dăm la o parte. Dom'le, banda de urgență pentru ce mai era? Să treacă șmechere cu Audi, cu bmw Mare atenție, ambulanțele folosesc banda de urgență doar în cazul în care autostrada este blocată. Banda de urgență nu se folosește în altă situație. În altă situație, asta cu ambulanțele e o discuție lungă. Hai că cu girofarele, cu se și nu știu ce, e discutabil. Dar cu ambulanțele, deci dacă nu te dai la o parte în momentul în care ai în spate o ambulanță aflată la o urgență, într-o misiune de urgență, Cred că e o problemă de bună creștere E o problemă de la mama nu și la de la tata referi, dar Problema e că noi eram blocați Pe intrare de sensul de București Iar pe banda de urgență circulau doar șmecherii Care intrau bineînțeles Din ce știu eu pentru asta se a permis Și să a permisul destul de des Una la mână, doi la mână Pe autostrada a 3. Noi cu camioane nu avem voie să depășim Dacă nu găsim o mașină care merge cu 60 la oră da. Și mergem toată autostrada cu 60 la oră Și îl depășim, nu ne s-a luat permisul Așa este. Ce și ce mani? propuneți? Ce să propunem? Poliția să dea amenzi celor care merg prea încet. Domnule, asta cu uh, cei care merg prea încet v-am spus, noi nu percepem ca problemă în România. Uh, mm. Pentru că în România avem multe probleme cu vitezomania, acest lucru este adevărat, dar a devenit o obsesie națională astfel încât nu mai vedem și cealaltă parte a problemei. Că diferența între 130 și 50, e o diferență foarte mare. Timpul de frânare e destul de lung. Florin, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Sunt Florin, sunt din Brașov, lucrez în IT, servicii, ajung la 6.000 de km pe săptămână. Dacă tot s-a deschis problema cu circulatul pe autostradă, una dintre marile probleme ale noastre este faptul că nu putem să conștientizăm cât parcurge mașina într-o secundă la viteza de 140. Și mai mult decât atât, sunt foarte mult. Compatriuze azi noștri care au fost plăcați prin afară și care au stat acolo 10 ani și probabil că au observat că luna păstrează distanța, 40 de metri. Cam atât a face mașina într-o secundă în momentul în care mergi cu 140 la oră. Ori să mergi pe ceață la, în bara celui din față, așa cum am văzut de N ori... Da, pentru 100, că... Ascultați-mă puțin. Nu, stați așa. Asta cu bara celui din față depinde de la caz la caz. Dar... Des, și vă spun asta în calitate de șofer Îți convine să mergi în spatele unei mașini Pe timp de ceață Pentru că îi vezi luminile și te ghidezi după ele Nu cu 140, absolut cum ziceți dumneavoastră Absolut de acord Dar știm acord, cu toții că fația. atunci când este ceață da, Când e vizibilitate foarte mică Ori tragi pe dreapta Dacă e sub 10 metri, să zicem, vizibilitatea Ori mergi după unul Care ăla e mai curajos absolut Și toată lumea se aliniază după el Hai să nu fim absolut ipocriți de Deci toți de facem corect? asta E ușor de să ră? faci asta Însă, pe de altă parte, am, tot, am avut diverse divergențe cu, cu colegii mei uh, referitor la uh, arcătuirea benzilor pe autostradă. Ei consideră autostrada un drum cu două sensuri. E total greșit. Este banda de, de drive și banda de take-over. Adică banda a doua ar trebui să o folosim uh, în momentul în care depășim. Ori sunt uh, uh, N situații în care am întâlnit persoane care merg cu 80-90 și au luat frumos banda a doua în primire și acolo stau. 2000 da, este o... o persoană care merge cu 130 să înțeleg pe autostradă, da? Da. Pe autostrăzile din România, și nu numai din România, și prin vezi să știți că este la fel, sunt foarte multe tiruri. Uh... În, moment, în momentul în care ele merg, sunt limitate la 90 mașinile de transport, sper să știe toată lumea acest lucru. În momentul în, deci în mod obligatoriu ele merg pe banda 1, nici n-au voie să uh, depășească turismele, cum zicea cineva mai devreme. În momentul în care no, mergi noapte. pe banda a doua cu 130 și ai să zicem un șir de mașini, mă rog, e oarecum aglomerație așa, dar nu bară la bară, atunci pe banda 2 ești mai vizibil pentru mașinile de pe banda 1 și visul sau coșmarul oricărui șofer care merge pe auto o stradă, său, să, să nu fac o depășire. Un tir, cum deseori se întâmplă, iertați-mă, știu că mă ascultă foarte mulți șoferi de tiruri la această oră. Coșmarul unui conducător auto de turism, cum sunt eu și alții, este că un tir apreciază care timp și stai în fața și ți cu 90 și în momentul în care tu mergi cu 130 sau 140 pe banda a doua. Absolut de acord. Pe de altă parte, aici ar mai fi de pus un lucru și mi s-a întâmplat nu de putine ori. Deci nu ne uităm în oglindă și pur și simplu tragem de volant. Problema cu semnalizarea lui este foarte gravă. Deci pe dumneavoastră vă enervează cei, cel mai mult cei care ce? Cei deci care Eu merg... sunt perfect de acord chiar să, chiar să reduc. Dacă și-a intenția să intre în depășire, are tiri în față, mă gândesc puțin și la el. Păi, intră omul, e clar, l-a blocat. Ia o piciorul de pe și lasă să intre. Da? Așa, să pun așa. A semnal Și nu pur și simplu să mă trezesc cu el în față. Da. A... eu să frânez... Ei, și, ăsta, și, ăsta e, și ăsta e un aspect extrem de important Când cineva dă semnal doamne, se bagă și el frânei și tu Nu te-i dai flash și-l înjuri, nu? România în direct La Europa FM Te ascultăm 0372069599 Care credeți dumneavoastră că sunt Care credeți dumneavoastră că e cel mai periculos comportament în traficul de la noi? Bună ziua, Gabi! Bună ziua Moise uh, Vorbitorul de dinainte mi-a luat-o un pic înainte <laughs> Ca să fac un pleonazm Deci mie mi se pare că cea mai gravă problemă este uh, Eu sunt, sunt din Cluj uh, Și aici este un, un Nu știu, am observat un fenomen uh, Poate că sunt eu prea, prea bușar, Dar uh, se, uh, nu, nu se mai analizează La schimbarea direcției de mers Nu cred așa Asta... ceva în Ardeal? În Ardeal, în Ardeal? în Ardeal Sunt extrem de multe cazuri în care nu se semnalizează la schimbarea direcției de mers sau se fac manevre fără să fie cum să spun, fără să se asigure. Exact acum un an a murit o prietenă de-a mea, motociclistă, apropo, și eu sunt motociclist, doar că, atenție, mi-am dobândit aul la 20 de ani după ce am luat bu uh -huh. Așa, și... Deci, murit... nu, deci nu, poți fi moto... nu te poți bucura de o motocicletă decât dacă ai o vârstă. Mm, eu am considerat că am luat motorul la vârsta potrivită. În fine, asta e altă discuție. Ok? Deci, nu, este extrem de grav. Cel puțin asta mi se pare mie ca problemă. Nu lipsa de asigurare și. și Atenție, sunt de două probleme distincte asta. Deci, de acordare de prioritate, asta foarte des știu. duce la morți și răniți, lipsa semnalizării, oarecum corelată, dacă vreți așa, adică poate așa să fie sau nu așa corelată. Lipsa semnalizării e o contravenție mult mai puțin gravă decât neacordarea de prioritate. Da, dar pentru, bine, pentru cineva care stă într-o mașină nu, nu este atât de periculos ca pentru motociclist. Această... E adevărat, cei din mașină cel mai des au și uri Vă mulțumesc pentru opinii, Gabi. 0372069599. Bună ziua, Nicoleta! Bună ziua, um, bună ziua, mă bucur că ați a în discuție tema aceasta În um, primul, primul și în primul rând toate pleacă de la școala de șoferi, eu așa zic, am avut două incidente în ultima vreme cu șoferi, analfabeți, analfabeți, nu știu să scrie Amiabila, le arăt, scriau de aici, până la ul acolo, pleacă de la școala de șoferi, nu știu cum ți-au permisele, că nu sunt în măsură să facă închete. am avut, doi, am avut anchete ale dna -ului. Când, a, când toată poliția arge și, dacă mai țineți minte, exact. Da. da, știu, dar asta este generalizat în toată țara. Pitești a fost, uh, nu știu, începutul, dar nu s-a continuat cu alte instituții. Nicoleta, de... haideți să vă propun da. să... Deci ați ridicat o problemă extrem de importantă, mai ales un în condițiile și... în care... Ascultați-mă puțin. Da, mai ales în da. condițiile în care cel care conducea cu 30 la oră pe banda a doua a sâmbătă era un instructor auto. Pe de altă parte, hai să ne punem oh. în locul instructorilor auto. Ei, da. practic, ei primesc bani de la cetățenii Când care vor să cetăt, conducă da. ca să treacă da. un examen. Da, dar cum îl trec? Păi, eu, îl trec că în funcție eu, de metodologie, eu... adică ei îl, îi pregătesc, nu îi pregătesc pe oameni, că n-ai voie să ieși pe autostradă cu studentul. Nu, nu, nu vorbim de autostradă în mod special e. Ă, asta, e vorbim pur și simplu de intrat în trafic. Uh -huh. De intrat în trafic cu oamenii ăia, eu când am avut ultimul incident joi, Joi, acum, ieri alaltă, ieri și-a mașină în serviciu cu direcția ruptă, a intrat perpendicular pe mine că nu s-a asigurat la... și l-am plaxonat și zice eram atent la poarta deschisă să intre pe contrasens, nu era atent la trafic. El era să intre cu volzaganului pe poartă. Dar, și doi, neimplicarea poliției. Neimplicarea poliției în niciun fel, chiar și fără victime. Asta nu înseamnă că mâine nu face aceeași gafă care e 22 de ani, că nu știe să scrie, să citească și nu vede pe autostradă, circulați prudent. Că e ceață sau e un accident mai în față la 100 de e ce afiș sau afișa. Deci nu are timp efectiv să citească ce scrie pe afiș, că nu știe să citească. O mai mare intransigență a poliției, zice Nicoleta. Aș vrea să mergem mai departe totuși cu această discuție, pentru că, ok, putem să le cerem, dacă vreți, noastră polițiștilor să fie mai răi, instructorilor să învețe mai multe lucruri, studenții la uh, candidații la permis auto, cum se numesc, cei care fac școala auto, dar nu trebuie să uităm de un lucru elementar. Dar, cred, multe în România Dar multe, multe, mă înțelegeți Inclusiv răbdarea în trafic Vine, așa cum vă spuneam, de la cei șapte ani de acasă De la respectul pe care părinții Sau lipsa lor, Doamne ferește Te-au învățat sau nu te-au învățat că trebuie să-l porți celorlalți Indiferent ce-s ei Bună ziua, Ionut Salut, Mois Eu sunt uh, reprezentant vânzări la o companie Și aler foarte mult uh, Eu cred că educația e cea mai mare problemă Stau și în afara Bucureștiului când vin dimineața să ne duc copilul la grădiniță, sunt depășiți și pe stânga și pe dreapta la centură. Că nici nu mai știu unde au să mă uit când stau pe loc și dacă ai să un pic dreapta, veni tu, un ta pe dreapta, veni tu, un ta lovit pe stânga. Stați așa, da, când schimbați banda. Da, ce să schimbați banda care e o singură bandă, pe sens. Ori stai în coadă, Partea de centură, păi nu a zis că vă depăși și pe stânga și pe dreapta. M-am gândit la partea de centură cu două benzi, ca orfel, n-au cum să vă depășească pe dreapta. A, da, merg pe câmp. E... Cum? Nu există trotuar și vin pe partea dreaptă prin câmp. O A, depășesc o tafasă. coadă pe câmp, ziceți. Exact. Când stai la centură, să intri în București. Uh -huh. Să traversezi Pe centura. ce intrare spus? Uh, DN4, București, îl Ok. Nu e cel uh... mai fericit drum din țara noastră. De fapt, te e de lui, din ce mi amintesc Drumul ăla. N-a mai este fost de mult acolo. Și așa, dar la centură, la fel ca și la domnești, la fel ca și în alte părți, da, nu, la partea de centură mă refeream, nu la drumul spre Oltenița, care într-adevăr da, e, e. e partea aia pe Frumușean, dacă nu mă înșel. Am fost da, da, da, o dată exact. la Pescuita cu câțiva ani pe acolo, mă rog, în fine. Bun, deci dumneavoastră ziceți că e o problemă cu cei care depășesc mașinile care stau la coadă. Nu, dar numai acolo e o problemă de educație. Zilele trecute unul a depășit în curbă la 90 de grade și linie continuă, fără să se asigure, fără nimic o dubiță. N-avea niciun pic de vizibilitate, dacă nu puneam frână brusc și trăgeam dreapta ca am avut câmpul lângă mine, praf mă făceam. Hm. Și cine de multe ori deci... în parte pe linie continuă. Deci nu există Deci asta ce de cerem sunt finețuri, domnule azi dimineață când, când vorbeau la noi la radio Zaf și Petreanu despre exact despre partea asta cu educația rutieră, eu eram pe drum, eram eu ascultam o mașină. Deci mi-am făcut cruce cu două mâini când am văzut. Nu știu dacă contează marca de mașină, dar nu era o mașină chiar ieftină, care a luat-o pe contrasens. Că așa e în zona mea, acolo e o stradă cu, mă rog, un parc în mijloc, și să circulă în partea asta. Deci, n-ai voie să faci decât dreapta. În stânga e pe contrasens cum ar veni. La lotul, fără niciun fel de grață. Alex, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Salută din cap! <laughs> uh, îmi pare rău pentru dvs. da. Uh, cel mai tare mă deranjează și cred că problema cea mai gravă sunt ilegalitățile și infracțiunile pe care le comit autoritățile. Am două exemple de dat. Așa. Autostrada de la Deva la uh, Sebeș. Da. Unu, uh, am văzut pe banda de urgență o mașină oprită. După aia mi-am dat seama că în fața ei de fapt era mașina poliției. În fața ei, nu în spatele ei. Da. Fără girofaruri aprinse, uh, domnul polițist a dat jos din mașină, preocupat să-și pună chipiul. Nu avea, nu era semnalizat, deci nu avea peste semnalizată. Ipiu. Da, nu. No. Deci da, de... să îi reproșească n a aprins uh, girofarurile, da? Corect. Și S -s... trebuia să pună în spatele mașinii oprite, nu în fața ei, pentru că eu care vin din spate, trebuie să-l văd. Mm, au niște zi, girofaruri la loganurile astea MCV, de vă spun pe mine, nu mă deranjează în fiorător, mai ales noaptea, deci te orbesc girofarurile. Au un uh, albastru bine, de ăsta violet. Mai bine să mă orbească violet. și l-am văzut și știu că trebuie să schimb banda și, și știu decât să nu l văd și doamne ferește. Eu să l jos din mașină și practic nu avea acum Când călcat pe prima bandă, pe banda pe banda 1, da, pe banda din dreapta, că nu avea cum să ajungă la mașina din spate pe care o, o oprise decât mergând pe Ei, acum e acum e un pic. Nu, adică, nu, nu, zansă... deloc. Deci asta e o situație pe care eu am văzut-o și pe care pe mine m-a revoltat. Deci ce le este că nu au aprins girofarurile atunci când au oprit o mașină pe banda de rezervă, da? N-aveau unde să oprești pe autostradă știu, dar... o mașină decât pe banda de rezervă. Corect. El trebuia să oprească. Deci, dacă el nu știe care e conduita obligatorie, el ca polițist nu știe, cum poți să cer la restul? Deși, evident, că uh, și toți care conduc ar trebui să știe cum, care e procedura într-o într anumită situație pe autostradă. Asta e unul. Dar Câte două. Câte puncte de amendă aveți? Eu n-am nici punct de amendă. Felicitări. Ok. Continuați. Eu fac 8, 8 ore de la Cluj la București. Cred că singurul dintre toți prietenii mei care fac 8 ore. Păi ori. da, da, vă lăudați. Nu știu cu ce vă lăudați. Că v-am zis, avem o problemă cu cei care circulă cu viteză sub aia legală. Ok. Nu. Eu, eu v-am spus că cea mai mare problemă sunt cele uh, probleme create de autorități. Eu vă explic o altă, o altă situație, apropo de, de circulat cu viteză foarte mică. Este o situație continuă și o poate verifica oricine, oricând. La fel, între Sebes și Deva da. Sunt, este, o, este o firmă de pază, cred Au niște mașini care merg foarte încet pe banda de urgență Cu ceva cameră de, de luat vede Au într-adevăr un contract cu o firmă de patrulare autostrăzii Care pă, păzește practic infrastructura Să nu se fure pă, reflectorizantele Ok, și ei nu trebuie să, să aibă o semnalizare corespunzătoare întreb. Din ce știu eu, au niște girofaruri portocalii mașinile nu alea au, absolut, absolut nimic nu au nu absolut nimic. Și corect ar fi. Și asta, deci a fost ieri, este astăzi, va fi mâine și peste două săptămâni. Cine vrea să verifice poate verifica despre ceea ce Bine, Alex. Este la fel. Bine, așa cum spuneți dumneavoastră, într-adevăr, pe banda de urgență se oprește doar în urgență. Acum să vă mai spun că la noi se mai așează și masa pe mașinii, pe banda de urgență. Cred că nu sunt singurul care a văzut așa ceva. 0372069599, Alexandru, bună ziua. Te salut, Moise, și mă bucur că am reușit să intru în direct. Dacă vrem să dăm o rezolvare cât de cât la uh, problemele care au fost luate în discuție, trebuie trebui să revenim un pic la uh, punctul zero de unde ați plecat, referitor la viteza minimă obligatorie. Uh -huh. Conform legii în vigoare, dacă mi-aducă bine aminte, uh, viteza minimă obligatorie este... În două situații, atunci când în rampe există cele două benzi, una pentru vehicule grele și una și cea de-a doua de lângă axul drumului pe care poate fi amplasat un indicator care să spună că nu au ce căuta cei care nu pot să dezvolte o viteză minimă de X kilometri pe oră. Nu, nu la asta m referit. Da, într-adevăr, <laughs> sunt niște interdicții pentru niște vehicule pe anumite drumuri. Nu, eu mă refer la. Deci, codul rutier, și am verificat în această de emisiune, da. înainte de această emisiune, codul rutier prevede că dacă nu ai un motiv, nu ai voie să mergi cu mai puțin uh, viteza legală de 10 km. Adică, dacă limita e de 50, dacă mergi cu 39, e contravenție. Uh, chestia asta, din câte știu eu, se aplică doar pe categoriile de drum acolo unde este impusă o viteză minimă obligatorie. Nu. Spre exemplu, din nu. punctul meu de vedere, ceea ce s-a întâmplat pe autostradă, conform legii românești în vigoare, este clar faptul că pe timp de ceață ești obligat să reduci viteza până la minim 50 de km h oră. Pe timp de ceață, pe toate drumurile pe din România, da. ești obligat să nu depășești, ești obligat să mergi cu între 30 și 50. Altfel spus, dacă omul a mergea cu 30 pe banda a doua, nu are nimeni ce să-i facă. Asta e paradoxul situației. Deci, dacă 30... mergi pe banda a doua, pe autostradă, cu 30 pe timp de ceață, n-are nimeni ce să-ți facă. Eu, din câte mi-aduc aminte, e vorba de 50 viteză minimă obligatorie. Cea de 30 se aplică pe anumite categorii de drum în curbele deosebit de periculoase, acolo unde este vorba despre uh, diferitele tipuri de condiții de. de unde de... vreți să ajungeți, Alexandru? Da, da, așa ne putem eu... contrazice la infinit. Eu m-am no, uitat de... în codul eu... înainte de emisiune. Nu vreau să mă contrazic, am vrut doar să pe, printre altele să vă spun ce mă deranjează pe mine în trafic. Nu sunt animalele neapărat care sunt cazuri izolate, nu sunt uh, uh, anumiti șoferi care la un moment dat neasigurându-se intră în față și ești obligat să eviți anumite lucruri și asta ține de conduită preventivă și uh, putem discuta la infinit despre chestia asta. Ce este deranjant este următor lucru, că, spre exemplu, venind de la Brașov către Comarnic. Având o singură bandă de circulație pe sens, pe mine autoritatea, cel care circul cu autoturism, o obligă să merg cu 70 de km pe oră. Adică chip îmi facilitează, îmi dă un drept de a circula cu 70, dar în același timp, pe cel care este cu o mașină mai mare de 3,5 tone, îl obligă să meargă cu 50 de km pe oră. Da. Ce spunea un antevorbitor de-al de -al meu, faptul că există pândaci în anumite zone vis-a-vis -vis, de faptul că tu stând în spatele unui tir care fiind încărcată la, nu circulă nici măcar cu 50, că circulă poate cu 30, pe așa zisele drumuri cât de cât mai drepte unde, din păcate și probabil că e încățată au pus intenționat linie Doamne, deci nu există justificare. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, pot să vă indic și localități în care linia continuă, nu mi-l închide pe Alexandru, linia continuă este pusă, zic eu, ca să facă unii păgi. Așa cred eu, ca șofer. Nu zic, unde nu zic cine. Dar eu nu cred că există un motiv suficient în orice situație de a călca linia continuă. Cu excepția bicicliștilor, atunci când depășești o căruță, nu există un motiv. Mă înțelegeți? Ca nu Când există o justificare, mai ales pe curbele alea de care ziceți noastră de la Comarnic. E sinucidere deci... curată și pentru tine și pentru ai care vin din față. Linia continuă de... e sfântă, zic eu. Este sfântă acolo unde, într-adevăr, este, este pusă în urma unor uh, incidente petrecute pe un perioadă de sfântă și prea. Timp. Bine, Alexandru, vă mulțumesc pentru telefon. Flavia, bună ziua! Flavia? Alo, bună ziua. Vă mulțumesc că n-ați închis, vă ascultăm. Uh, nu, n-am închis. Nu o să vă țin mult. Ideea este că pe mine mă enervează cel mai mult în trafic cei care nu știu să-și aprindă farurile. O, oh, da. Pe timp de am ceață mai ales. Nu neapărat pe timp de ceață, dar am prins undeva, în afara localității, pe timp de ploaie și ceață, din păcate, uh -huh. uh, mașin care intră în depășire. Și măcar nu-și aprind farurile Eu știu că legea obligă șoferii Să-și aprindă farurile în afara localității Iar pe timp de ploaie Ceațe și, și în localitate da. Eu am impresia că Să se, se contorizează Sau mani, pozițiile. Nu, e o problemă exact. cu pozițiile Că pozițiile nu se văd, mai ales la anumite tipuri de mașini Nu, dar cu farurile am cea mai mare problemă Pentru că era să zbor în Din cauza unui care au intrat în depășire așa, Fără paru și avea și mașina de culoare gri și obolan mm -hmm. Da, aceasta Dar este o, e o, e o problemă, într-adevăr, foarte reală. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, Flavia, sunt foarte puțini oameni care știu în România cum să se... Eu chiar am întâlnit oameni cărora le-am făcut semn să aprindă farurile și mi-au dat geamul jos și au zis Dar ce bă, nu vezi? E ziua! Pe de altă parte, să vă povestesc că odată mă duceam la pescuit, am plecat pentru de acasă, pe la 4, era și un pic de ceață așa mi-am aprins și farurile de ceață, până am ajuns la baltă s-a făcut șapte jumate, m-a oprit un polițist într-un sat și mi-a zis Vă rog să stingeți farurile de ceață. Foarte corect. Bine că nu m-am amendat. Bună ziua, Vasile! Bună, Moise! Uh, am ascultat pe cei care au vorbit în fața mea. Uh, primul punct, cel mai deranjează cel mai mult în trafic, este nesimțirea și prostia și asta generalizată la tot ce... Dar vis -vis de Asta, să de nu fie tot, din ciclu da? Eu sunt cel mai deștept dintre toți, Vasile Nu, nu că toți, toți E important trafic, nu, nu. Toți, Să dar, știți că dacă... superioritatea în trafic E mama multor rele De acord, oricare dintre noi uh, Greșește în trafic Dar dacă ai greșit, acceptă că ai greșit Greșește și el în fața ta uh, Acceptă că a greșit și el Dar nu, nu încearcă încerca să spui că tu ești Tot timpul cel mai deștept, cel mai bun în trafic e, Să revenim dar, la uh, Nesimțirea și prostia la care făceați noastră referire Exact. Asta de la uh, modul cum ne comportăm în trafic. Nu, nu putem să uh, dăm prioritate la unul care este de o stradă laterală, asta în oraș. Uh, vedem că este blocat undeva, dar noi intrăm în depășire. Dunea, stați, luați-le pe rând. Deci asta cu strada... Care n-are prioritate, căruia cineva dat prioritate, la un moment dat să știți că m-a tentat să fac o dezbatere. Eu sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Prioritatea este relativă, atunci adică nu e vorba de, priori, e vorba de prietenie. Civilizația da. ne învață că atunci când sunt două străzi blocate, dintre care una e cu prioritate, iar aia fără prioritate se var în ea, trece o mașină de colo, o mașină de colo. Mă înțelegeți ca să da. supraviețuim da. cu toții în mod decent. Dar am auzit rei, discuții rei, la modul bă, ce mă enervează ăștia, care îi lasă pe să intre de pe lipsa de prioritate. Ok, și atunci ce facem? Mă ținem pe ăla blocat o oră pe o stradă laterală până când se enervează, se iscă alte, alte probleme? Asta Cred că merită o discuție blocat. separată asta. Deci să-i dai prioritate okay. unuia care nu are pentru că oricum n-ai unde să te duci și oricum și la el e strada plină și oricum și el se duce la serviciu și tu te duci la serviciu sau ai de luat copiii de la grădiniță și așa mai departe. Cred că ar merita să facem despre asta o discuție separată. O Revenim la problema de accidentul de pe autostrade. Da. Cred că mai important ar fi, dacă și pe autostrăzile din România așa puține cum sunt, să fie taxă. Dar în momentul în care s-a pus taxă, să fie cameră de luat de vederi. Așa. Cineva care verifică tot timpul, la orice oră, tot ce se întâmplă pe autostradă, astfel Ui. încât dacă la o poziție undeva vede un accident, vede că este ceață, vede, vede că este fum, sunt da. animale care sunt în așa fel încât să poată să trimit un echipaj care să, să fie în zonă care să avertizeze. Foarte discutabil. Foarte discutabil. Dar nu, nu văd care este legătura cu taxa, Vasile. Dar vreau să vă povestesc un incident tot de pe A2. Veneam de la mare. Cu viteza legală. Nu știu dacă sărisem de 130, 140, hai, maximum. Maximum, maximum. Și chiar veneam de la, nu de la mare, din excursie, veneam de la o filmare, de la Constanța. Și la un moment dat pe A2... Aproape de o ieșire de asta, nu mai știu dacă pe la Alehliu, pe mijlocul drumului, un, o anvelopă mare de camion explodată. Am evitat-o în ultimul moment, Na, având viteză n-am putut să frânez suficient de repede, că nu vezi foarte bine, ea e la nivelul solului, Mașină, nu știu ce. Peste 100 de metri am găsit și tirul căruia explodase anvelopă, am sunat instantaneu la 112 mi-a răspuns poliția o Da, domnule, zice... Doamne, uite, sunt cu tărez, cu numărul de telefon ăsta, la kilometrul ăsta se află cu o anvelopă mare pe autostradă. E o chestiune de timp până... Doamne, zice, dar, Matale, nu poți să dai jos, să dai la o parte de acolo? Păi zic, iertați-mă, dar până am frânat eu, oricum, trecutem vreo 200-300 de metri, plus că, că mi-e frică să mă bag în mijlocul autostrăzii să iau roata aia mare de acolo, că e mare și s-ar putea să mă calci o mașină. Bine, zice, bine, lăsați pe noi. Robert, Bună ziua! Salut! Vă ascultăm! Ce povestești tu acum este tipic românesc. Da, deci sentimentul meu a fost, bă, dar nu și-ar mișca fundul de acolo, de pe scaunele respective, dar pe de altă parte, încă o dată, vă spun, la cum am văzut eu la televizor, că nu știu altfel decât cum am văzut la televizor, că s-au mișcat acum, la acest accident, nu cred că li se poate reproșa ceva. Da, nu, nu, că la asta suntem buni de organizat, dus, de făcut, de să ne ducem, no. să luăm 50 de mii de mașini. No. De. Problema nu, este Robert, ascultați-mă, e o chestiune care, zic eu, trebuie marcată, mai ales că s-a făcut un an de la colectiv. Și e, de nu e adevărat. Iată, a fost Căte. din nou cod roșu, codul roșu exersat, da, niște tragedii, că n-ai cum da. altfel, până la urmă să învață niște proceduri, da. sunt niște oameni eu... care știu ce trebuie să facă, deja e altceva. E o problemă altfel. Problema e ca să poți să previi să nu mai ajungi în situația asta. Bun. Pentru că uh, discuția la care ai deschis-o astăzi, ai deschis cutia Pandorei. Adică, e durere. La ce să circulă în România, mai ales în București, groaznic. Adică ce mă enervează pe mine... Dacă ți le înșir, mi-ar trebui nu o emisiune, o stă de emisiuni ca să, să discutăm. zice una de, cea mai importantă. Având în vedere că sunt profesionist și merg mult, mult și mai ales în București, Cea mai una dintre cele mai, mai des întâlnite situații și că n-am nimic cu ei, am prieteni printre ei, taximetriști. Uh -huh. Deci sunt ceva de groază. Ce le reproșați? Tot, de la faptul că... Eu le reproșez un singur lucru și nu tuturor, doar unora, că opresc oriunde ca să, aia, aia. Ca să lase deci nu, pasagerii. Nu nu-i interesează. Chiar nu dacă interesează. au liber lângă bordură și, și pot parca, se opresc în, în de... mijlocul străzii. Mă, nu interesează. Deci el dacă a primit un telefon sau dacă trebuie să ducă să, să ia pe cineva dintr-o stradă în care e o singură bandă... Și, și ce propuneți, locat... Robert? Uf, amenzi. Totul ține de amensi. Deci de la, de la și în București. Doamne, nu -avem, avem atâția. Nu, logic nu se poate să avem atâția polițiști. Dar nu, nu, nu e vorba de polițiști. E vorba de, de, de, de codul rutier. Amens, tată, pentru că e, am, am avut colegi, am lucrat... Codul rutier uh, are niște amenzi destul de mari în momentul nu, de față? mai mari. Îți spun eu de ce. Pentru hmm. că ăla care, care își permite să plătească o amendă, să-ți dau un exemplu, cât, s -a plă, cât a plătit un coleg, de -al, am lucrat acum câțiva ani uh. zile la o firmă de transport uh, internațional și a plătit amendă în Spania de 9000 de euro. Că a depășit cu nu știu cât a venit poliția după anumite ai timpii de condus, timpii de repaus, după, după 21 de ore nu ai voie să stai în autocar. Da? Dom'le, amenda în România este corelată cu uh, salariul minim pe economie, punctele de amendă mai exact și e destul de mare din ce știu eu. Problema nu e asta. Mai degrabă, fermitatea aplicării amenzii, aș zice, mi se pare. Dorin, ce spuneți? Bună ziua! Bună ziua, un minut mai avem. Uh. Atunci să fiu scurt, multe din aceste probleme cu taximetriști, cu viteze, cu depășiri, cu trafic s a rezolvat dacă poliția n-ar sta în tufe cu radarul și ar face prevenție în oraș, că nimeni n-ar mai parca dacă ar fi în fața lui o mașină de poliție, nimeni n-ar mai depăși la semafor dacă ar fi o mașină de poliție în acea coloană la semafor. Multe din lucrurile astea s-ar uh, remedia și s-ar învăța lumea se conducă cât mai bine. Din ce știu eu și am o experiență destul de mare ca șofer, să știți că poliția astăzi este mai intransigentă decât a fost oricând. E mai puțin pre... poliția rutieră, vorbesc, e mai puțin predispusă la a șpagă decât oricând, de când sunt eu șofer, că altădată acolo unde trebuie. deci mare multe accidente cu victime se întâmplă în oraș unde zboară Domne, de în toate porțile, unde... Așa este. Cred că și cu pietonii avem o discuție de făcut. Poate ar trebui cu toții să ne gândim la educația de stradă, să nu-i zic rutieră. Educația de stradă pe care trebuie să o facem fiecăruia copilului nostru. Dar v mai propune să vă mai gândiți la ceva. Doamne, eu am aplicația Waze. Aplicația asta Waze ți arată ce se întâmplă în trafic uneori, nu întotdeauna. Lumea o instalează pentru radar. Ia, a încercat-o și noastră, și s-ar putea cu toții să fim mai informați. Ați ascultat România în direct la Europa FM, o emisiune susținută de Banca Transilvania.